ДЕСЯТЬ ХВИЛИН РАДІО РОДИНА ТВОЯ ХВИЛЯ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 А також програма «Старшокласник», в якій учні київських шкіл розкажуть, чи варто шукати собі кумирів, а також поміркують, чи змінюється поняття «дружба» з часом. Тож приєднуйтесь! Санко, ось які рослини є символом України? Верба і калина. Навіть прислів'я таке є, без верби і калини нема України. А я б додала квітучі каштани та золотисті лани. Їх так красиво описують. Читаєш такі описи і мимоволі починаєш пишатися красою рідного краю. А у програмі Загадки мови сьогодні йтиметься теж про символіку, але не рослин, а дні в тижню мовні картині світу українців. До того ж Леся Мовчун розкриє ще кілька цікавих загадок мови. Тож, слухаймо! Добрий день, дорогі друзі! Які уроки виконували стародавні книжники? І чому в рукописних книжках з'являлися кумедні приписки та помилки? Що співали в народних піснях про кожен день тижня? Як двадцятьма дев'ятьма способами перекласти українською стійкий вираз глуп як пробка»? Про все це слухайте далі. У середньовічні часи книжки переписували в особливих, спеціалізованих майстернях, скрипторіях. Традиції тієї епохи змушували переписувачів і навіть авторів бути скромними. От скажімо зараз, беремо будь-яку книжку і на обкладинці обов'язково бачимо прізвище або псевдонім її автора. А до XVII століття книжок, як правило, не підписували. І навіть якщо прізвище в заголовку або наприкінці книжки все-таки траплялося, це ще не означало, що саме його власник і був автором твору. Це міг бути і простий переписувач, який літера в літеру копіював раніше створену пам'ятку. І редактор, який творчо підходив до роботи, вносячи свої доповнення до тексту, що мав його за зразок і укладач колективного збірника, у який переписував кілька книжок, що до нього існували окремо. А бувало і таке. Переписувачеві чи навіть авторові дуже хотілося, щоб його текст набув авторитетності, вагомості і віддавав авторство якійсь відомій особі, яка, звичайно ж, ніякого стосунку до книжки не мала. Наприклад, якщо автором стародавнього повчання значився чоловік на ім'я Феодосій, то наступний переписувач зазвичай додавав уточнення – Феодосій Печерський. Цей легендарний чернець був ігуменом Києво-Печерського монастиря. І саме за його часів у монастирі започаткували книжкову справу – писали, переписували і збирали рукописи. Деякі автори, хоч і були скромними, все-таки наважувалися записувати своє справжнє ім'я з допомогою тайнопису, зашифровували кожну літеру цифрою або робили ще хитріше. Аби вирахувати цифру, треба було виконати певну математичну дію. Послухайте уривок із зашифрованого тексту. А ще хто хоче увєдаті ім'я, Лао лаодікійське послання, Двадцять чотири з єдиним і двадцять два з єдиним, сімдесят по десяти і так далі. Дослідники з'ясували, що автор звався Теодором. Ще один хитромудрий спосіб тайнопису, відомий вам усім це акровірш. Перші літери рядків можуть розказати нам не лише про ім'я, прізвище автора, а й про його професію, походження і навіть розкрити деякі факти його біографії. Полюбляли таке мистецьке штукарство поети українського бароко Найвідомішим з них був Іван Величковський. Та повернімося до сумлінної, ретельної праці звичайних копіювальників рукописних текстів. Ось як описує роботу переписувача книжок дослідник стародавніх пам'яток Дмитро Сергійович Лихачов. Зазирнімо через плече давньоруського книжника. Він сидить на стільці, поклавши рукопис на коліна. Поряд з ним на низькому невеликому столику письмове приладдя. Чорнильниця і кіноварниця – Маленький ножик для підчищання неправильно написаних місць і підстругування чинки, пера. Пісочниця, щоб посипати піском непросохле чорнило. Він пише не в переплетеній книзі, а в окремих зшитках, тобто зігнутих удвічі, четверо аркушах пергаменту або паперу, які тільки згодом переплетуть у книгу, та й то, можливо, не скоро. Якщо це був не новий текст, а переписувався готовий, ту саму книгу могли писати одночасно кілька переписувачів. Один писав перші аркуші, другий – наступні. Кожен писець мав свій урок. Виконавши його, він бувало залишав чистими невикористані сторінки, а читачі потім могли переписувати чи додавати щось своє. Ось такі уроки виконували стародавні книжники. Звичайно, це не були уроки в нашому розумінні, тобто завдання, навчальна робота, яку дають учневі для підготовки до наступного заняття. У давнину уроком називали роботу, визначену для виконання протягом певного часу. Але мені все ж хочеться провести паралель із сучасними учнями та їхніми уроками. Пригадується мені, як недосить старанний однокласник не зміг закінчити твір і так і написав наприкінці. А далі я не знаю, що писати. Над цим випадком ми в класі довго сміялися». А середньовічні писці між іншим дуже часто залишали схожі приписки. Дослідники, читаючи такі приписки, зовсім не сміються, навпаки, радіють, адже можуть дізнатися цінну інформацію про особливості життя в давнину і про самих майстрів рукописної книги. Часто скаржилися стародавні переписувачі на втому, мовляв, очі спати хочуть, рука терпне, голова болить. І зверталися до святого Пантелеймона по допомогу. Через недугу і втому припускалися книжники помилок, за що й перепрошували читачів у приписках, називаючи і інші причини своєї неуважності. Якщо трапиться помилка, писав книжник 14-го століття на ім'я Максим, то це через недосвідченість або через те, що відволікся на розмову з другом. Ще один писець вигукує уже нощ, вельми темно. А його колега скаржиться на погане перо, ще один, на те, що йому хочеться їсти. А ось якийсь відчай духа розмріявся на берегах книжки, яку переписував О Господи, дай ми живо бити, хоча 80 літ! Пожидай ми, господи, пива сего напитися. Траплялося, припускався книжник помилки, а вона так і залишалася на віки, бо кожен наступний переписувач сумлінно її копіював. А як це могло насправді статися, я спробувала уявити у віршовій формі. Мав писець Данило, Пера і Чорнило. Хай як терпнуть руки, знай виводь аз, буки. І перо повинне, слухатись повинне. А в думках Данила медвино в барилах, сочевиця, м'ясо. Облизнувся ласо, і перо виводить те, що думка родить. Замість слова «хиба» написало «хліба». Сталася в Данилка з голоду помилка. Ну, а хлібна хиба з книжки в книжку диба. Не питай, що й звідки, копіюй все чітко, переписуй списки, не міняй ні риски. Друзі, ви слухаєте «Загадки мови». З вами Леся Мовчун. Наступна сторінка нашої передачі присвячена символіці днів тижня в мовній картині світу українці. Семиденний тиждень разом із назвами його днів прийшов до нас із церковно-слав'янською традицією як результат навернення наших предків у християнство. За церковними канонами кожен день має свою присвято. Понеділок – силам небесним, вівторок – святому Іоаннові предтечі, середа і п'ятниця – хресним стражданням Ісуса, четвер – святим апостолам, субота – всім святим, а неділя – Воскресінню Христовому. У російській мові останній день тижня так і назвали, у зв'язку з його церковним значенням – Воскресін'є. А у народі дні тижня отримали своє осмислення як легкі і важкі, як чоловічі і жіночі. Назви днів швидко прижилися в народних піснях, прислів'ях, приказках і фразеологізмах. Пам'ятаєте, як у пісні авторка якої, ймовірно, Маруся Чурай, дівчина у неділю рано збирає зілля і кожен наступний день над ним чаклує, щоб отруїти невірного гриця? А ось пісня про чумаків, які упродовж тижня збираються в дорогу. Гей ішли наші чумаки в дорогу. Гей у понеділок ярма парували. Гей у вівторок вози підчиняли. Гей, а в середу воли годували, гей, а в четвер воли напували, гей, а в п'ятницю з родом прощались, гей, а в суботу молилися Богу, гей, а в неділю рушили в дорогу. Загальновідома жартівлива пісня, що існує в багатьох варіантах, про те, як дівчина підманула, підвела парубка. До кожного дня від понеділка до неділі Народна фантазія добирала в лучні яскраві рими. прийде, куди-куди я Прийшов тебе немає, диваннула дивела, ти ж мене підвадола, ти ж мене дивела, ти ж мене молодо з морозом сквала, ти ж мене підванула, ти ж мене права, ти ж мене молодо з морозом а я виховав що я прийшов тебе нема, підманула, підвела. ти ж мене підвадола, ти мене дивела, ти молодо з морозом сквала. Я прийшов Ти ж ти ж мене Ти мене Ти мене ти ж мене мене А розповідь про символіку кожного з днів тижня слухайте в наступних передачах. Друзі, з вами передача «Загадки мови» і її автор і ведуча Леся Мовчун. Ми перегортаємо останню сторінку. Як правильно перекладати усталені фрази, наприклад, прислів'я і приказки? Упевнена ви далекі від думки, щоб перекладати їх дослівно. Хоча деякі стійкі словосполучення і речення мають в українській і російській мовах цілком ідентичну форму. Російське «голодні тьотка» Українське – голодне тітка, російське – голодний як собака, українське – голодний як собака або як пес. Таких схожих фраз не надто багато. В основному прислів'я і приказки треба не перекладати, а зрозумівши їхню суть, їхнє значення, шукати у фонді іншої мови, тобто української, відповідники з таким самим або дуже близьким поясненням. Чому це так? У стійких виразах кожен народ закріплює характерні риси свого побуту, історії, культури, національного характеру, вся сіль і неповторність прислів'я у його національному колориті. Порівняйте, ділені медведь в лісні у біжит, українською сиди векло, бо ще не смеркло. Тут і своя рима, і розмовна форма жіночого імені векла, каков поп, таков і приход. Яка пшениця, така й паляниця. Не було ні гроша, да вдруг алтин. Щастя, як трясся, кого схоче, того й нападе. Хоч і не просто знайти вдалий відповідник, але в такому пошуку є свої плюси. Адже нерідко мова пропонує нам кілька варіантів на вибір. А допомогти нам у цій творчій перекладацькій роботі може, наприклад, чудовий посібник, практичний російсько-український словник «Приказок», за редакцією письменника Майка Йогансена, він виданий ще 1929 року. Ось, наприклад, до стійкого виразу «глубка к пробка» автори пропонують 29 українських відповідників. «Світ зійшов, а ще такого дурня не бачив. Дурний, як турецький кінь. Дурний, як баран. Дурний, як сосновий пень. Дурний, як сало». Дурний, як чобіт, дурний, аж гуде, дурне, аж очі йому рогом лізуть, розумний, як хвитькова кобила, царка в голові нема, клепки не достає, вітер свище в голові, дід твій дрига піймав жабу та й каже риба, в очах михтить, а в голові свистить, та багато інших. Наша передача завершується. А я, друзі, чекаю від вас листів і запитань на електронну адресу загадравлик.meta.ua або на поштову адресу Загадки мови Українське радіо Хрещатик 26 Київ 01001 001 з приміткою для Лесі Мовчун. До нових зустрічей! Радіо родина рідною мовою про найрідніше. Нагадуємо, ви слухаєте Радіо родина. У студії Анна Росакова та Оксана Блажевська. Аня, а коли ти останній раз ходила в кінотеатр? На минулому тижні дивилася американський бойовик, який мені ну дуже не сподобався. Навіть не можу пригадати, про що цей фільм. Одні стрілялки та спецефекти. А ось в новому українському фільмі «Іван Сила» взагалі спецефектів немає. Там все по-справжньому. Головний герой сам підіймає важку штангу. Дивися і не можеш не пишатися нашими сильними земляками. Тож фільм мені надзвичайно сподобався. Як цікаво. А яка головна ідея фільму? Правда завжди переможе. А про свої враження від перегляду фільму «Іван Сила» розкажуть київські школярі. Мабуть, кожен з вас захоплюється героями фільмів, щоправда, здебільшого закордонних. Згадайте хоча б Супермена чи людину-павука. Упевнена, вам би дуже хотілося бути такими ж сильними і винахідливими, як вони. Але це вигадані герої, яких на екранах втілили кінорежисери. І все це фантастика. А героїв, які насправді існували, знайти не так і легко, але можливо. Та ще й наших, українських. Ви, мабуть, уже подумали, що я маю на увазі боксерів «Братів Кличків». Звичайно, вони теж можуть захоплювати і бути прикладом для наслідування. Але є один герой, про якого ви швидше за все не чули. Це карпатський хлопець Іван Фірцак. У 1928 році він був найсильнішою людиною планети. Саме за неймовірну силу народ і прозвав його Іван Сила. Нещодавно на екрани кінотеатрів вийшов фільм про Івана Силу. Це перший український повнометражний фільм для дітей. Мені вдалося побувати на перегляд цього фільму разом зі школярами. Тож я чула, як діти сприймають дивовижні трюки Івана Сили, як вони плачуть і сміються. Враженнями від фільму поділилися учні 4 класу Київської школи номер 123, Данило Галік, Софія Пасічник, Анастасія Жукаренко, Марія Бабенко і Сергій Яцюк. Мене дуже вразило, що він міг підняти таке важке, що він лежав на цвяхах, і об нього розбивали каміння важке. А ти вперше бачив такий екшн-фільм? Ну, не вперше. Я бачу різні, але це такий більш кращий. Тобі сподобався Іван Сила? Дуже. Який він для тебе? Він добрий, він не хотів комусь задавати болю. О, мені дуже сподобалося, як він лежав і на нього наїхала машина. Взагалі, це дуже класний фільм був. У мене дуже вразило, що це не фантастика, справжня. Мені дуже сподобалось, коли він лежав на гвоздях, його били, це було дуже боляче, у нього потім залишилися сліди. І коли його переїжджала машина,